și în cer și pe pământ, el și sfânt. Acestea sunt izvoarele mântuirii, cărțile canonice ale Noului Testament, pentru ca cel însetat să se adapte cu cuvintele noi pe care le conțin. Numai în aceasta se cuprinde doctrina credinței. Nimeni să nu adauge, nici să scoată ceva din ele. Stimați ascultători, la microfon este preotul Valeriu, care în următoarele minute vă va aduce vești tocmai din acest binecuvântat cuvânt al lui Dumnezeu. Citatul pe care l-am avut în deschidere aparține Sfântului Atanasie cel Mare, considerat Părintele Ortodoxiei și este găsit în Epistola Pascală, scrisă de el, numărul 39. Prin voia și Harul Lui Dumnezeu ne ocupăm tocmai cu acest cuvânt al Lui Dumnezeu sub forma unor meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament după un mănânc de cugetări și meditații alcătuite de preotul Nicuriță și prelucrate apoi în cadrul emisiunii creștine de radio la care ascultați. În deschidere vom avea o scurtă povestioare astăzi pentru cei care ne-au ascultat și cu prilejul emisiunii precedente. vom avea un nou episod din Cartea Argatul. Rândul trecut ne-am oprit la împrejurarea în care Argatul face propunere stăpânului său să cumpere o bucată de pământ pentru ca să-și construiască o casă. Când a auzit așa ceva, țăranul a râs de o presupusă glumă. Dar nu era nicio glumă. Metod nu se lăsă până ce țăranul nu făcut ce rugase. Ondra si cumpără deci și cum de la comunitate și apoi le vândul lui Method. Se sără că, înainte de a începe munca aspră, el să lucreze mai întâi trei ore pe zi, apoi două ore la bucata lui de pământ. După ce trecu semănatul, metod spuse... Știți, stăpâne, două săptămâni sau chiar trei nu mai prea avem mult lucru de făcut. O să vă lucrez fără plată trei luni dacă lăsați în săptămână aceasta pe Ondrej să mă ajute la bucata mea de pământ. Vreți? Ei, fie, eu însumi vreau să te ajut, căci sunt curios să văd ce vrei să faci. Dacă ai câteva sute de gulden, ți-ai fi putut cumpăra mai bine în altă parte o căsuță. Asta ar fi fost numai o căsuță, dar, vezi, stăpâne, eu vreau să am o casă, râse argatul. O să vedeți că Dumnezeul meu în care mă încred mă ajută. Venire vecinii să vadă minunea pe care o făcea acum Argatul lui Ondrasic. El îl tocmi pe pothaschi cu mama lui, apoi pe Ondrej și din când în când și pe Dorca, ba chiar și țăranul săpa colina și arunca pământul ca să astupe mica amlaștină atât atâta pământ până ce porțiunea nu, mai, nu era numai netezită, dar și mai înălțată de la nivelul străzii și pregătită ca un fel de grădină. Din grădina școlii, metod cumpără pomișori și sădi pe trei rânduri. Când veni vara, se prinseră deja cu toții. Apoi începură să ardă cărămizi, iar când ceilalți trebuiau să muncească pe ogor, rămâneau numai cei doi. Podhaskii și lucrau mai departe până când se duseseră și ei la strânsul recoltei. Cine s-ar fi gândit că argatului Ondrasic o să ne dea un asemenea câștig bun, spuse doamna Podhaschi și îl binecuvântă pe metod. Însuși Dumnezeu ne-l-a trimis. Martin nu mai băuse, așa de blând devenise, de parcă nu mai era el. El însuși regreta acum viața cea ticăloasă și se ruga la Dumnezeu pentru iertarea păcatelor lui. Iubiți ascultători, episodul care l-am avut rezervat pentru ziua de astăzi se încheie aici. Vom lăsa acum pe Podhaski să-și plângă păcatele și, dacă cineva dintre dumneavoastră se află în aceea situație, poate foarte bine să-l însoțească în această lucrare, în timp ce noi ne vom apropia acum de mesajul lecțiunii noastre propriu-zise. Vom avea o cântare, urmată de o rugăcine, după care, cu voia lui Dumnezeu și ajutorul lui, cât și prin bunăvoința dumneavoastră, vom începe mesajul lecțiunii noastre de astăzi, care se va deschide cu versetul 2 din Evanghelia după Matei, capitolul 9. Să ascultăm așadar cântarea. Cine ar putea pentru păcatul tău cel mare. Cine are putea? Cine are putea? Isus Dumnezeiescul este în el. Prinjer, pacea du el. El are putea. Dar Mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru iertarea pe care ne-a adus-o prin Domnul Isus Hristos, și te rugăm frumos să bine binecuvântezi ascultarea mesajului care ne stă în față, în așa fel încât toți cei care n-au primit-o să o primească, iar noi care am primit-o să ne arătăm mulțumitori și recunoscători printr-o viață de ascultare. Amin! Ne aflăm în capitolul 9 al Evangheliei după Matei, asupra cărei ne-am început meditațiile cu ocazia lecțiunii precedente. Astăzi dăm citire versetului 2 pentru început, care sună astfel. Și iată că i-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogului, Îndrăznește fiule, păcatele îți sunt iertate. Alături de gândurile pe care le-am avut cu ocazia lecțiunii precedente, le adăugăm și pe cele care urmează astăzi, așa după cum Duhul lui Dumnezeu a inspirat pe credinciosul său slujitor, preotul Nicuriță, în alcătuirea acestor meditații. Nu cunosc un cuvânt mai trebuincios și mai dulce pentru fiecare din noi ca acesta. El, Mântuitorul Hristos, iartă după mărimea îndurerii lui, cum scrie la numeri, no, numeri 14 cu 19. Dacă noi suntem neiertători, nu înseamnă că și El este așa. Puterea Lui de iertare nu se măsoară după a noastră, ci poate ne spus mai mult decât chiar putem să gândim. Nu poți dori mai mult decât poate El da. Păcatele îți sunt iertate. Păcatul este o nebunie, o îmbolnăvire a minții. Păcatul e cancerul sufletului. Păcat e tot ceea ce mă desparte de Dumnezeu și de alți oameni. Păcatul este o insultă adusă înțelepciunii lui Dumnezeu. Numai când uităm pe Dumnezeu, săvârșim păcatul. Am vorbit despre aceste câteva definiții ale păcatului ca să înțelegem mai bine ce este păcatul și de unde ne ridică harul iertării lui Dumnezeu. Păcatele nu sunt numai trupești, ci și sufletești. Ele sunt corespondenți psihici ai unor stări patologice. Alcoolicii sunt predispuși la acest viciu de către o tendință organică anumită. Când Domnul Iisus a spus slăbonogului, păcatele îți sunt iertate, a arătat prin aceasta care era cauza bolii. El a mers la rădăcina răului. Med Medicina modernă n-ar râde de asta. Bolile fizice își au cauza în domeniul spiritului. Nu poți să tratezi numai trupul. Păcatele îți sunt iertate. Cuvântul amnistie... Are legătură cu cuvântul amnezie, uitare. Se uită deci că ai fost păcătos vreodată. Nu mai rămâne nicio amintire a lor în cartea lui Dumnezeu, orice fel de păcate sunt uitate. Așa iartă Mântuitorul Hristos. Un credincios spunea că iertările preoților evrei curățeau buzunarele, iertarea lui Iisus curăță inima. Oricine am fi noi, toți am păcătuit într-o măsură mai mare sau mai mică. Și ca să umblăm în pace în această viață și tot în pace să pășim către țărmul celălalt, avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, avem nevoie de siguranța că suntem iertați. Cine ne dă această siguranță? Cineva poate va răspunde. Cugetul. E drept. Și cugetul nostru vorbește. Dar dacă acest cuget nu este luminat de Dumnezeu, el nu face altceva decât ne chinuiește și ne învinuiește înaintea lui Dumnezeu. El vorbește într-adevăr, dar nu ne poate da siguranța că suntem iertați. Atunci nu este nicio siguranță că ești iertat? Ba da, este siguranță sub crucea Domnului Iisus. Acolo... Și numai acolo, în primirea jertfei răscumpărătoare, în împărtășirea nesfârșitei iubirea Tatălui, în însușirea făgăduințelor Domnului Isus, este siguranță că avem iertarea tuturor păcatelor noastre. Duhul Sfânt dă sufletului nostru mărturie cu privire la siguranța iertării. Domnul Isus însuși ne dă această siguranță de asemenea în cuvântul Său, în Evanghelia lui Ioan, capitolul 5, la versetul 24, unde ne spune Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viața veșnică și nu mai vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. În versetul următor, la versetul 3 din Evanghelia după Matei, capitolul 9, citim că unii din cărturari au zis în ei înșiși, omul acesta hulește. Simplul fapt că prin școlile urmate și prin cărțile citite ți-ai adunat un bagaj de cunoștințe și datorită acestor cunoștințe ai primit titlul de cărturar nu înseamnă că ai ajuns să înțelegi și să stăpânești adevărul. Dovada e că și astăzi, ca și odinioară, cei mai mulți dintre învățații în felul lumii nu au ajuns să înțeleagă și să primească adevărul duhovnicesc al lui Dumnezeu. Prin mijloace firești nu poți să ajungi să înțelegi adevărul duhovnicesc. Prin metodele omenești nu poți pătrunde în templul adevărului dumnezeesc. Ca să poți pătrunde în acest templu slăvit, trebuie să mergi pe căile arătate de Dumnezeu și să Che cheia lui Dumnezeu singura care se potrivește la ușa templului. La Matei 5,8, Domnul Isus spunea, ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Dacă nu mergi pe calea curăției, dacă n-ai rezolvat problema păcatului, dacă nu ți-ai făcut rost de o inimă nouă, să știi că, cu toate școlile tale, cu toate titlurile tale și cu toate cărțile tale, nu poți pătrunde în templul adevărului. La ușa acestui templu stă un heruvim care învârtește o sabie de foc și nu lasă pe nimeni din cei care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu prin mâncarea fructului oprit, păcatul, să intre înăuntru. Nimeni nu poate intra în templul adevărului dacă mai întâi nu intră pe poarta cea strâmtă a nașterii din nou, prin credința în Domnul Isus dacă mai întâi nu s-a lepădat de felul vechi și de șert de viețuire, dacă nu vine cu sinceritate și cu pocăință adâncă în fața Domnului Isus, Nu mulțimea școlilor, nu mulțimea cărților, nici titlurile înalte, nu acestea sunt calea care duce la adevăr, ci Duhul lui Dumnezeu, care locuiește într-o inimă credincioasă și smerită. Prin Duhul Sfânt se ajunge la înțelegerea și primirea adevărului. Un om fără știință înaltă pământească poate avea adevărul duhovnicesc dacă în inima lui locuiește credința și curăția, pe când un savant poate fi un analfabet în ceea ce privește acest adevăr dacă nu este credincios și curat. Cărturarii de pe vremea Domnului Iisus nu l puteau recunoaște ca fiind adevărul, ca fiind Mesia. Nu îl puteau înțelege. Nu i puteau înțelege vorbirea și lucrările lui pentru că erau stăpâniți de păcatul mândriei și confesionalismului și al naționalismului șovin. Și fiind intoxicați de păcat, spuneau despre Domnul, omul acesta hulește. Și noi suntem dispuși, câteodată să strigăm așa, ori de câte ori cineva spune ceva nou în materie religioasă. Literaliștii și tradiționaliștii au groaza ideilor noi. Strigătul, omul acesta hulește, s-a auzit mereu de-a lungul veacurilor. Și atunci exagerăm mereu deosebirile alarmante considerându-l om suspect. Nu cunoaștem limita în disputele noastre și în ura noastră ca să descoperim la sfârșitul vieții că întrebuința alte cuvinte, dar că a iubit același lucru ca și noi. Domnul Isus avea grijă de realități, cărturarii de cuvinte și noi de multe ori avem grijă mai mult de dicționare decât de universul lui Dumnezeu. Când îți dai dreptate ție și partidei tale, nu mai poți da dreptate lui Dumnezeu. Când te încrezi în tine și în oameni, nu mai poți să te încrezi în Dumnezeu și în cuvântul Lui. Când tu ești stăpânit de păcatul hulei, spui că hulește Dumnezeu. Inima de cărturar totdeauna va spune despre Domnul Isus și despre urmașii săi cuvinte grele. Ferice de cei cu inima de prunc, că cei vor vedea adevărul și îl vor primi cu bucurie, ca stăpân al lor. În versetul următor, la versetul 4 din Evanghelia după Matei, capitolul 9, ni se arată că Isus, care le cunoștea gândurile, a zis: Pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Multe descoperiri a făcut omul, multe taine și legi îi sunt cunoscute. Dar ca să descopere și să cunoască gândurile altuia și să pătrundă în această împărăție lăuntrică, nu poate și nu va putea niciodată trăind în condițiile și sub călăuzirea Duhului veacului de acum. Cunoașterea gândurilor aparține numai lui Dumnezeu. Domnul Iisus era Dumnezeu, cunoștea gândurile tuturor celor din jurul său și, când era nevoie, le spunea cu voce tare ca să audă toți. În măsura adâncirii în Hristos, în măsura dezbrăcării de tot ceea ce aparține veacului acestuia, în măsura creșterii duhovnicești, urmașul lui Hristos primește puterea de a pătrunde și de a cunoaște planurile și gândurile a care sunt stăpâniți de puterea satanei. Cu cât ne asemănăm cu Hristos în trăire, cu atât ne vom asemăna cu el și în putere și în înțelepciune, și în dragoste. Domnul Iisus cunoștea gândurile și planurile diavolului și el da această lumină și urmașilor săi, cum găsim la 2 Corinteni 2,11, nu suntem în neștiință de planurile lui. Domnul Iisus, deci, îi întreabă pe acești căpturari, pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Gânduri rele înseamnă a nesocoti că Dumnezeu are o putere pe care a dat-o oamenilor. Dacă omul are un duh nou, în Ezechiel 18,31, are și gândire nouă. Fals este a atribui ideilor o existență deosebită de spirit. Ideile nu sunt deosebite de spirit, cum mișcarea nu e deosebită de corpul în mișcare. Nu poate cunoaște gândurile altuia, Cine nu-și face analiza Duhului Său propriu, condiția pentru asta este să te cunoști pe tine însuți și să știi că ești cu totul altfel decât îți place să te crezi. Domnul Isus cunoștea gândurile cărturarilor și vedea că ele sunt rele. Cu cât cineva este mai cărturar, cu atât este mai în pericol de a avea gânduri rele față de Isus. Mintea firească instruită în cunoașterea lucrurilor devine periculoasă când este vorba despre tainele lui Dumnezeu, de adevărul duhovnicesc și de cruce. Și de data aceasta se poate dovedi că firescul nu poate primi duhovnicescul. Nici o apropiere nu se poate face între aceste două părți, după cum nu poate fi vorba de conviețuire între foc și apă, moarte și viață, lumină și întuneric. Cel firesc totdeauna are gânduri rele față de cel duhovnicesc, cum vedem și la Galateni 4,29. Cunoști pe cineva dacă este firesc și dacă are gânduri rele după prigoana pe care o dezlănție împotriva altuia, chiar dacă această prigoană este bine mascată. La fel, eu mă pot cunoaște pe mine însuși dacă sunt sau nu firesc după gândurile pe care le nutresc. Cărturarii nu treau gânduri rele față de Domnul Iisus. Vai, pe câți dintre intelectualii de azi îi împiedică intelectualitatea din ei să se apropie de Hristos? Câți dintre cei care se ocupă cu Evanghelia sunt împiedicați să se lipească de adevărul simplu al lui Hristos și de trăirea lui din pricina intelectualității? Trebuie o mare putere pentru a birui acest vrăjmaș al vieții celei noi și ai pune cu totul în ascultare de Duhul Sfânt. Dacă intelectualitatea din tine te face să ai gânduri rele față de Domnul Isus, mai bine renunță la ea și, ca un copil, lipește-te de el și vei primi cu adevărat pacea și fericirea lui. Fericirea vieții nu atârnă de ceea ce mănâncă omul, ci de gândurile sale. Trăim bine și suntem fericiți când gândim bine. Gânduri rere, sunt și gândurile bune pe care nu le transformăm în fapte bune, când această transformare este cu putință. O casă începută, dar neterminată și lăsată să se dărâme, este o casă rea pentru că nu se poate locui. Toate gândurile pe care nu le-am făcut roabe ascultării de Hristos, cum suntem îndemnați, ni se poruncește la 2 Corinteni 10 cu 5, sunt gânduri rele. Doamne Iisuse, ia-mi sub stăpânirea Ta inima și mintea mea, pentru ca să pot gândi bine și să pot lucra bine. Amin. Iubiți ascultători, o parte dintre dumneavoastră, aceia care ne ascultați cu regularitate programele noastre, cunoașteți deja că anumite motive de ordin tehnic ne-au determinat să încheiem câteva lecțiuni mai devreme decât ne-am fi dorit. Acesta este cazul și lecțiunii de față 071 care se încheie la punctul acesta. Minutele care ne-au mai rămas disponibile vom căuta să le folosim dând citire unei poezii din care avem de învățat o lecție foarte serioasă cu privire la viața noastră și anume să nu ne jucăm cu focul că oricine se joacă cu focul arde sau cum spune scriptura nu poți să iei cărbunea prinși în sân și să nu iei foc. De multe ori anumite obiceiuri ni se par așa de nevinovate, deși poartă în ele un potențial de rău, încât ne zicem: „Da, nu e mare lucru și cu tare lucru și cu tare obicei”. Ei bine, poezia de în față ne va învăța să nu ne jucăm cu nimic, cu niciun fel de aparență a răului, așa cum ne spune Scriptura: „Fugiți de orice se pare rău”. Să dăm deci ascultare poeziei care urmează. Ferește-mă, Doamne, de găini! Pe oriși cine ai fi întrebat în sat, ar fi știut să-ți spună cine domnul Stan, căci flori frumoase, specii nemai întâlnite, găseai la el în oriși care timp din an. Era știut și aprecia de toată lumea ca om deștept, cu minte, priceput. Era grozav pasionat după noi plante din cele care încă nu s-au mai văzut. Și tot un umblând, dădu într o zi de o floare de un geniu parcă supranatural. Auzi aici, o floare carnivoră? Dar asta este extraordinar! Plătind într-o grabă, tremurând de prețul mare și înspre casă se îndreptă cu pas zorit, fără să bănuie că acel firav plăpând de iarbă îi va grăbi pretimpuriul vieții lui sfârșit. Ajunse acasă și în serea lui cea mai de seamă în locul cel mai prețios și mai păzit, punându-și în valoare toată maestria, minunea aceea lui de floare și asădit. Iubitul meu, neliniștit al lui soție, îi zise într-o zi plângând cu amar, nu vezi cum iarba asta te robește, de nu mai de absolut nimic pe lume nici habar? Dar omul nostru nu mai auzea nicicum, căci floarea care la început mânca furnici, țânțari și cărăbuși și muște, acum nici chiar cu găini n-o sătura. Plângea nevasta lui, plângeau copiii, dar omul surd și mut căra într-una de acum câini și oi și apoi viței și chiar și vaci le duse plantei carnivore una câte una. Era slăbit și nedormit și nemâncat. Și într-o zi, urcând în alta scară, să își hrănească planta care fu un fir plăpând de scai cândva odinioară, privind în jos cum planta înghițea nesățioasă un picior de vacă mare, nefericitul om se prăbuși și el, hrănind cu însăși viața lui nefasta floare. Dacă încerc acum cumva să-ți spun că domnul Stan e poza dumitale, mă tem că ai să faci atac de cord fiind jignit de o atare asemănare. Dar, până să te înfurii, stai o clipă și ascultă, mă te rog culoarea minte. Este Isus în taina vieții tale pe locul întâi, de tot și de orice mai înainte? Gândește-te adânc și serios creștine. Căci planta asta foarte inocentă la început nu este în viața ta de credincios decât aceea ce te-a făcut din dragostea întâi să fi căzut. Nu trebuie să crezi neapărat acum că e vreun lucru rău sau tare păcătos, căci tocmai asta e culmea înșelării. Ești dus la rău prin ce e aparent nevinovat și chiar frumos. N-am văzut noi pe domnul Stan din poezie? Făcea păcat iubind o plantă rară? Desigur nu. Dar în momentul în care iubirea asta face pe toate celelalte să dispară, atunci să știi, oricât de inocentă floarea, devine pentru tine o blestemată poartă care-ți deschide cărarea spre pieire și într-o veșnică Nefericită soartă! Deci, poate fi un obicei sau căutare, ce n-are în el nimic păcătos, nimica rău, sau pasiune pentru vloprăcere mică, sau banul cheltuind pentru gust al tău, sau pat un timp pe care în loc ca ți-l petrece, în a-l cunoaște pe Iisus prin Duhul Sfânt, ți-l cu buletin de știri cu peisaje și alte cele care țin de un blestemat pământ. Ori și ce lucru, obiect, plăceri sau sentimente care te stăpânesc mai mult decât Isus, ori și ce practici care nu-l slăvesc pe Domnul, să nu te înșeli, acelea nu s de sus. Și ori cât de multă îndreptățire ți-ai aduce, ori cât de mult ai vrea să demonstrezi că nu-i păcat, iubind ce este în lume, Domnul zice. Suflete prea curvar și necurat. Acum, în încheiere, ține minte: O floare! Ce poate fi mai nepătat? Ce rău făcut abietul domnul Stan, săracul, iubind firavul firicel imaculat? Dar ce ai iubit mai mult, până la urmă, a ce a fost ce viața i-a înghițit? Tu, ce iubești mai mult ca orice în viață? Să știi, dacă a fi veșit și tu mistuit amin denn was er maß S-ar desfica pământul Și frihoros arba pe vântul Învață-mă să